Cocostârcul albastru, cu prilejul intrării domnului Mihail Sadoveanu la Academie. Răsună copza și vioara, fac gospodinele pomeni, ce chef la noi în vișoara, ce praznic mare în rădășeni, Chiar hanul boului învie, iar jos, la crâjma lui moșprecu, i atâta zvom și veselie de parcă azi se lasă secu. La vodă Tomșa vin răzei și să afle astăzi crezămând. Șoima bea cu megie și izbind căciul în pământ. Pe când Duduia Margareta rămase singură în iatac, să-și facă în toaleta, s-a împuns la deget cu un ac. Vuiesc pe bistrița nachlapii și cântă volbura la toance. Pluta și dârzi în sforul apei, înfiic prăjina ca o lance. Spre o lume care a fost odată, duc vestea unde le înrăspăr. Stă zâna lacului mirată, cu un nufăr galben prins în păr, pe grindul unui lac sihastru din depărtări și din trecut, un mândru cocostârc albastru misterios a apărut. El vine cu mișcări atente, Înaintează fără glas, făcând ușoare complimente din cap la fiecare pas. Și în urmă zice către zână, oprindu-se într-un picior, «Când falnic m-am lăsat din zbor pe Academia Română, eram de mult nemuritor».